Завмер і Бровко, піднявши передню лапу, та лише на одну мить. Наступної миті він раптово заметиляв хвостом, прищули вуха і кинувся лащитися до незнайомця. То було так несподівано і так неймовірно, що хлопці ще більше здивувалися. Гавкун Бровко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 Наче навмисно їх тут чекав. Здоровенькі були. П -п привіт перший відгукнувся журавель. Здрастуйте, в один голос мовили Сашко Циган і Марусик. Незнайомець знову сміхнувся, і усмішка та була привітною і навіть симпатичною. Чудове місце, гарне, незнайомець,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 збільшувало таємничу підозрілівість Поряд з незнайомцем на землі лежала пласка дерев'яна скринька А а ви хто спитав Сашко циган В очах незнайомця застрибали лукаві бісики А ви як думаєте хто його зна непевно знизав плечима циган Хлопці теж мовчки повели плечима От бачите «Недогадливі ви!» Незнайомець враз перестав усміхатися і насупив брови. «Чаклун я! Чарівник!» Незнайомець говорив без усмішки цілком серйозно. «Що?» У Марусика витяглося обличчя. «Тю!» – розгублено усміхнувся журавель. «Ха! Дядько, жартують!» – махнув рукою Сашко Циган. Смаленого дуба правлять, не бачите? Що ми маленькі, чи що? Чаклунів не буває, то тільки в казках. Ну, ваша справа, можете не вірити. Мені то байдуже, але я не жартую. Хочете? Доведу. Хлопці знову в котрий уже раз. Ну, ну, доведіть. Задиркувато мотнув головою Сашко Циган. Марусик і Журавель завмерли і затамували подих. Ну, тільки не отак відразу. От вам жаб'яча лапка. Незнайомець підняв із землі суху жаб'ячу лапку і простягнув Сашкові Цигану. Це не просто лапка, це чарівний талісман, той у кого він може задумати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 і передати талісман іншому. Незнайомець глянув на озеро, потім угору на дерева і враз з похмурнів заквапився. Ну, ідіть, хлопці, ідіть, бо он сонце за сосну сідає, освітлення міняється. І він злегка відштовхнув от себе бровка. Пес відразу схопився і подався у глиб лісу. Хлопці, Квапливо попрощалися і навіть з якоюсь полегкістю побігли за бровком.